Du snart ska start. Och och ja. Då kör vi Ja då kör vi uh, Vi hoppar direkt på ämnet ja. Som var? Ja vad var det? Pizza, razzia, paparazzi ja. mm. Alltså visste du Vet du när första pizzan gjordes i Sverige? 71. Nej, det, och här nu. Det råder stor debatt oh. om vilken restaurang som har Vi eh, Vissa hävdar att den första pizzaserveringen öppnades 1947 på Sjöhagen i Västerås. 1968 eh, så öppnades eh, Stockholms första Österrökspizzeria. Mm. Mm. När åt När din första pizza? Det var 1980 tror jag, jag tror att jag nämnde det med Lennart Blom. Mm -hmm. Jag lärde känna honom tände som bara Så ringde han. Jag skulle en pizza. Och då var ju Ilpadrino. Oj fan, det var Men jag vet inte, vad var först? Hönan eller läget, eller Ilpadrino, eller Mamma jag, jag tror att det känns som Mamma Via var först. Ja. Det kanske var någon annan för också, jag vet Ja, då hade de väl inte pizza. Vi, vi kanske har några lyssnare som vet. Som hängde på pizzerierna i stan. Ja, det fanns ju romagril också. Och det fanns ju enkotronidås också. Men fram, framförallt romagril. Men jag, jag, jag tänkte, jag har åt den -pizzan, om kanske är 79. Och det var också, också stort. det vi beställde inte hem till det Åsa berättade, för hennes bror är ju sex år äldre Och det var inte pizza Men Så han var ute mycket tidigare Än, än hon och hennes syskon mm. Och när de hör tal om att, att Ola, som han heter Hade varit i Luleå och ätit Kina mat, han var på en Kina-restaurang Och det var som också så otroligt stort Herregud mm. ja. Det fanns ju tidigt i gör att gå på Kina-restaurang Alltså inte att jag gick dit, men det fanns ju där det, För det kommer jag ihåg att När man blev 18 då, då var ju folk som var lite tuffare än jag Som gick dit och drack Jo men det var, jag hängde aldrig, mm. aldrig på, på Kina Men det var ju alltså de som ja, de, Jag kan hänga, de serverade ju de, de var inte så noga med, med Eller nej men just det När man var 18, när man kanske var yngre då Ja det var, För 18 fick man <laughs> ju <Jag vill bo. laughs> Precis du, var jävligt, du kände, kände ju det jag det bus och så att <laughs> det fan fan är skit är ju skitlätt. Vänta in. Och vad där du har grunden till det tvåanställningen så, så, så som du är som du är är ju alltså som att dokumenteras så fint i köpen. <laughs> jo men som du är det är ett, ett patenterat. Ja jag fattar hur det kommer ner på marken. Har vi har vi sagt det en gång men när vi har haft våra resor så Så svär vi att eh, ja menar du och Pär ni går inte att handla en var utan du är alltid att eh, ni varannan. kommer med två ja, varannan en bra koncept och jag kan tänka mig, kan tänka mig att det är eh... förutom då Pär köpte tre och lyckas inte hitta till oss nej snälla inte hitta inte så tog inte du upp den på så här 50 nej 100 kvadratmeter stor pub men eh, nästa gång, det blir en fler gånger mm. Ni eh, Ja men ni köper varannan Det lär det, det Jo men jag, jag, jag, har, jag har en liten Grej som jag ska tänka på ja. Jag är nästan säker att det är PK Som köper den första För då bestämmer han tempot Ja, just det. Av ja, det PK-trick. Ja ju ju Han har många tricks. Ja och det är Många SE-röker men om man inte har Brooklyn-lager i röken. <laughs> Som han hade en gång på på tåget till orlando. Mm. Ja. Men, men just att det är tricket att han han köper det först för då vet ja, ja. Att han han kan bestämma tempo. Eller hur? Ja ja. ja. ja då måste man gå igen. och så så. Ja. Roller på. <laughs> så <laughs> det ballen rullar inte. Fyrtio till 16 pints. <laughs> Du, snitt och, i snitt Ibland är det Om det är 0 då så blir det 28. Ja, ja. ja jag, hade mm. faktiskt, jag hade faktiskt också gjort en Fyra toppar Över äh, mina favoritpizzor Okej, okay. Ja tre topp Och då är det Jo, jag, jag googlade upp och kollade Och då fanns det liksom en lista över italienska pizzor mm. Och det är ju Ja, nej, då var man ute och, Seglar, det är helt fel Aha. Äh, Nu börjar jag på fjärde plats det, ja. det är inga speciellt roliga Men eh, Vesuvio Aha, okay. mm. En klassisk klassiker. Äh, Vad är det från? Eh, det är med skinka eller? Skinka och ost, ja Det är bara det, det är som grunden och Tomat och så, och så bröd Ja Och sen har du ju, På tredje plats Capricciosa ah. Ja Ja, pescatore Är det med tonfisk? Ja Jag tror att alla äter en pescatore Det är den första som jag körde först i början Första fem år, sex, Jasa. tio år när jag köpte pizza. Bara mm. pescatore Ja, aldrig äter en. Ja. Nej, ja, man kanske ska prova ja. ja Nej, men äh, capricciosa, det är en vesuv Och så har man det halkar i En äh, chapignol Mm, just det, just det Andra plats mm. Håll i hatten Afrikana Allt hört alltså. På nej det, är ju en Med eh, ananas Och banan Och så brukar det vara lite curry på Ja, oh, Okej okay. ah, Capricciosa, alltså två mm. Första Kan det vara en det en stat i USA Det är det Det, det var den 50 om det 50, om, 50, om det, 50 om det sista staten Hur Många som tror att det är 50 andra har någon Men det är 50 om det Bär ja. mm. stjärnorna i Stars and Stripes Exakt. Hawaii! <laughs> Hawaii! Såklart du också. Ja. Det är många som tycker det är konstigt ja, ja, men det, det är andan, ju. som alltså. små svära i kyrkan som <laughs> någon berättar för inte Det är ett svenskt påfund. Ko ko ko på ja. <laughs> I, i, Kommer vi ihåg pizzeri på Pizzerium Milano? Kommer du ihåg? Det kan vara att jag om stora pizzor. Jag har stora ja, det <laughs> Och till Milano i tallkrog. Det var ju gigantiskt. Det var största jag var med. Ja. Eh, jag tänkte säga om om Hawaii. Ja, det kanske kommer tillbaka. Mm. Eh, jo, eh, du pratade om pescatorer. Då var mm. det råt. De fem första. Och räknade man bort pizzer som man har gjort hemma man bara pizzar och äter på, på restaurang mm. Kan jag säga, första Haw Hawaii som jag åt Jag säga, Hawaii Hawaii heter det på Svenska mm. eh, Första jag åt det var, när jag, var ner, när jag låg i Lumpen Och så var jag nere i Göteborg väg mm. Då var det första Hawaii jag åt 85 och jag kan säga, jag har inte ätit eh, På restaurang eller, Utan om man Nej. beställ eh, Max fem pizzor från 1985 Alltså fem pizzor på 38 år jag äta som inte har i... de andra på din lista, är det de som du har tagit annars? Ja, då har väl bibliskat. De afrikaner ta, jo. Men... Det låter lite speciellt. Eller, eller fem pizzor. Jag, jag kan säga att jag heter max fem pizzor som inte var annan på. Men jag tänkte, du hade ju ändå tre, fyra på listan. Liksom. Ja. De man smakar, men... Ja, eh kolla den godaste har Ja, då är det de som Det är inte alltid det liksom. Då kommer kom nog den godaste starkare. <laughs> Nej, vi hummar i Sverige. Ja, det är det lika gott. It's closed. <laughs> ja. Men eh Margarita har rätt om sån. Ja, säkert men det kommer inte ihåg det är väl bara ost och... har den här storyn berättat när jag säger Margarita, har den här storyn berättats någon gång i podden om när jag Jeremy och Oscar, Jeremy är min bandkollega som var nere han var fyra-fem eller år i rad i Stockholm och han bodde hos oss tre gånger så här. en vecka och var servad liksom, med Ja, full service, som bättre än all inclusive. Ja ja. Och eh, jo, då skulle vi gå ut och äta så Oscar är från Spanien och med. Och hans han Och han jo, men han jag jag, jag fick ju all mat liksom och han betalade ingenting. Jag kommer över var halla och två stora kassar bara han bad ingenting heller, jag till och man ska hjälpa på bära. Utan han köpte en kola Köpte han själv och betala Om han drack över bilen eh, Och det här var kanske år fyra Eller år fem Då är jag på en på Söder Och så står vi i kön Och så när vi är nästan framme Så vänder han sig om och så Säger han I'm gonna tell you something Och då är det ju som att väntar han barn Eller kan han flyga eller Kan han bli osynlig eller I'm going to pay for the pizza För annars var där året innan hade, the, the, the pizza Are very big De är väldigt stora pizzorna eh, Och så Och så sa han Att Ja de är väldigt big eh, Och så började jag prata prata Vilka pizza vi ska ha jag vill ha en haj eh, Ja eh, yeah, The pizza är very big vi har fyra stycken. Kan uh, vi split två pizzas? Kan uh, vi split två margaritas? Ja, margarita är billigaste. Om vi kunde dela på det. Alltså, nej, men det, då, då betalar jag min egen. <laughs> ja, men, alltså, oh, oh. Om man talar om. Kan <laughs> vi splitta två margaritas? I'm going to tell you something. Jag jag har som det var när hur Förväntar byggs upp. Jag ska mycket. Ja, vänta, har han vunnit på, på lotterien eller någonting. Mm. Eh, oh, precis. ja, precis. Jo, är en annan grej om Margarita också. Det var ju var det på Kvartersgatan som David Batra åt på Pizzerian och beställde en, en Margarita minus tomatost. Bröd, va? Ja. Ja, han är bra. Dittare. Ja, han är bra. Ja. Ja? Jag har listat tre bästa rassjoner också. Okej. Okay. Jag ska se vad vi har på. Jo, bara en, en sak till när det gäller pizza. Ja. Om det var någon... Det är, ja, naturligtvis är det en kompis-kompis. Jag kommer inte vilket sammanhang jag hörde, men det var någon som fyllde bak... Eh, men hunger dagen mm. efter mm. Så han beställde en ufo uh -huh. Det är inte en Kalsone är som en dubbelvikpizza Ett ufo är ju två pizzor på varann Och inuti Det här kan inte kännas som att det berättade förut Men inuti så hade han en 90-grammar med pommes uh -huh. han, han var så jävla hungrig Det låter jäkligt Vad fan Nej mm. för de bästa rassar. Ja. Tre Raster hembränningsrasia. Polisen gör storma in för mm. då är det hembränning på ja, den det ska jag uppta grupp ja. Ja. Nummer två det är en riktig knarkrasia liksom. Ja. den ändå den hembränning. ja hembränning. Den viktigaste. Nummer, nummer ett är självklart Mhm. Nu mm. är storm, då kan det stor pastet du kan ta en en ful fisk om du förstår vad jag menar. Har du någon gång varit på en, på en strikling? <går> <går> Nej. Nej. <går> det finns på det finns Kungen. Det finns ett program nu. Har du sett det Okej då. På SVT Play. Om Kungen. Nej. Och hans eh, jag menar, historier. Och Camilla ja. Hen Henemark är med och berättar. Och... Nej, det måste jag kolla på. Det är, bra. Och, är det då andra det där? Nej. Mm. Det, det klipper till mig bland annat ja. Och måste var vara på en klubb eh, Vilken klubb menar du? ja så här stripklubb Och så tänker jag till Nej så bra. Visste du att eh, Rassia kommer från franska Rassia räd Som i mm. sin tur kommer från arabiska Gashia ja, det är jag som, som betyder krig mm. Rassia mm. Polisrassia Mm. Äh, paparazzi mm. Så har jag, äh, jag menar Paparazzi liksom, som smyger och fotograferar Känner särskilt i privata Eller intima situationer äh, Ordet kommer från Paparazzo som var namnet på en nyhetsfotograf I Federico Fellinis film Det ljuva livet Ja, det du du fotograf? På italienska Nej, alltså det var namnet, det kommer från paparazzo som var namnet på en fotograf i den Aha, filmen Ja, okej, okej ja. Paparazzi är plural förstås Ja, ja. Eh, Och fenomenet uppmärksammades i samband med prinsessan Dianas död i en bilolycka Där paparazzi var inländad. Det var det kanske då man hörde det första gången Har du skrivit upp det? Jag har skrivit upp det mm. som nummer tre Du har en lista? Ja, topp tre Eh, Lady Di Jag försökte förknippa det med paparazzi För att då ville jaga av paparazzi mm. mm. Och det oh. var ju med i uh, The Crown Jag har inte sett den Och sett The Queen då <laughs> Det låter nästan som då. Jaha Jag har The Queen <laughs> Jaha Vad är var hört Ah, Alla där. Alla där. Alla där. <laughs> frågar man er, det, det var ju också Peko som sa <laughs> <det> någon gång, han <laughs> ser på liku. <laughs> man förstår att alltså, mer är crown, men nu måste man frågar ja, <laughs> han, exakt, det låter exakt, exakt samma som det crown. Ja, men inte visste vet så låter det är så som det crown. Ja, på något sätt ser parallellt med på liku. Jo, men det var ju så här med som fotograferas känner ja. särskilt i privata eller intima situationer mm. och här är jag leta leta som fan, men jag inte hittat någonting det finns webbplatser som publicerar smygtagna bilder av allmänheten och möjligen och möjligen kan jag även fotografera bakom dess, fotograferna bakom dessa bilder, benämnas smyktagna bilder mm. Mm. Det, det är någonting man, jag letar och har inte hittat någonting jag har inte hittat de webbsidorna mm. Jag kommer ihåg nummer två på min lista Det, jag vet inte, det är ju inte intima bilder Men jag kommer ihåg att Man fick se Kiss utan smink Första gången ja, men, Paul Stanley är de här. Jo men det, det var väl en uh, Platta som heter ann ja, men Det var ju senare ja, ja, Det här innan. var liksom in de bara visade sig Smink liksom eller Det var smink Paul Det var ett ljuvt Ja typ ja. Jag, jag tolkar så, jag vet inte alltså. ja. Men det var liksom stort För jag har aldrig sett dem utan smick Okej, okay. och så nummer ett Det var när de tog kort på Madonna Och låg sola och så här, helt, helt bytt från Det var underbart Har du det här på mobilen? <laughs> vilken, vilken, vilken, vilken, vilken sida det är? Ja, det har jag jag glömde, jag glömde mobilen hemma Så kan jag kan inte se mm. Och paparazzo är även en smeknamn Öknamn på påven Benediktus den fjortonde eftersom hans titel på italienska är pappa och hans tid efter han var Ratzinger mm -hmm. Pappa Ratzinger I see du, Aftonbladet har ju en podd som heter Paparazzi Aha. Mm. Har du lyssnat? Nej Jag har inte lyssnat på den mm. Och sen så finns det en låt av uh, Lady Gaga också som heter Paparazzi mm -hmm. mm. Jag tänkte på Vad är det som är gemensamt på de här orden? Nu ska vi vi det finns A. No, no, no, no. Ja, det, det, men... det finns A i alla jag har kupper på att det är dubbelsäta. Jaha. aha okay. ja, då, tänk dig vilka grupper är det här som, som har dubbelsäta? jag har tre som jag kom på nu ska... Okej. Okay. Ja, ja, jag, okay. jag kan säga kuku om du säger upp och så säger kuku om om du Zangtumb, Cuckoo, oransin, oh, mm. all that jazz, mm. The Buzz, Ryan Fels favorit, Bax, Fizz, ah, mm. Thin Lizzy Lizzie, mm. det var jag mycket på. Det fanns inte någon som heter Zai? Z Z A, -a J. Jag vände på gas. Mm. Jag har varit det, det var. <laughs> ja, vad men, var det? Ja, var det var inte en, en en tjej alltså en solo Ja Jo kanske det var. Eller på omslag var det i alla fall. Men kom då Vad var det för gäng? Zangt, ja, men det var en sån slag. De skrev honom med slag. Jag Ja lyssnar aldrig på dem. Var de där som ungefär som lax och lax och typ. <laughs> andre kunde lag lax lax och på. på den. Det I ju mycket skiten. Fast de Ska som är på på Ja. ja. det är lax då. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> man. Ja, var då vi kom två? Och eh, sen har jag en apropå det också så en Robinson vinnare. Tror jag. Hon var Alexandra Sassi Eller hon var deltagare Hon de var deltagare Sen var hon de väl kändiskock va uh -huh. Och så världens bästa blogg Vad heter den? Någon sånt. Uh, Nej Faz mm. Ja jag gör blogg Nu tänker jag på podd uh -huh. bra, Så många bra Skriventer <laughs> Dels var det ju bra bra som så, men sen var det ju också väldigt många bra som skrev. Det bra att inlägg. Och jag vill nog träffa Gunnar Frick här i augusti. Snacka jag i inte... <laughs> inte Jag har inte träffat Gunnar Frick på... Gunnar Frick? Det var ja. när ni... Eller du var på konsert då. Ja, men det är ju stans på ja. ja, med Carla. Och jag har inte träffat han på 30 år kanske. Så då, då sa han Jäkligt bra, jäkligt bra blogg du hade <laughs> Fram och inne någon gång tydligen. Okay. Ja. ja det var kul Nej, ja. men mm. hörru du Har vi knutit en säcken på, på det här Det var allt för det här Tunga ämnet Om inte du hade något annat så äh. ja, men det, Jag tänkte att det fanns en fotbollsspelare Som hette eh, Vad vet du det Mazzola Jo så fanns det ju en bra film för att mazurka på senkant. Ja, ja. Jag tror att man vet så, men du får halka med en. Mazurka. Jag tror det här. Ja, det tror jag. Mazurka. Jag tror faktiskt ah, att du så. Vad? Kriket. Känns som vi har haft. Nej. Var... Skall jag skiv? Jag ska skiv ut det. Kriket. Ja, jag ska skiv ut det. Eller, ta kort med mobilen. Om du säger fan. Då ströstar alltid så. <laughs> ja <laughs> oh, att ta en app. Nej! Ta kort en mobilen. Nej, jag har ingen mobilt. <laughs> ingen mobilt, inga kort. Nej. Ja. Nej men. Eh, mm, en full podd då. Hej. Mm.